Lecția 8. Casa Ioana a fost fondată prin lege în iunie 1995, dar ideea și demersurile pentru înființarea ei au pornit din iarnă. Ne-a luat ceva timp să punem toate documentele cap la cap, iar Cristina a făcut o treabă minunată. Am reușit să găsim în total 32 de membri, printre care directoarea de la Plătărești și primarul sectorului 2. Este o foarte mare deosebire între Joan Trust și Casa Ioana, dar ea nu vine din aspectele legale sau din traducerea numelui. Casa Ioana era o organizație 100% românească, creată de comunitatea locală, nu de cea din Folkstone. Era un organism viu, vibrant. Mi-am dat seama că ne va fi greu să strângem bani ca să realizăm proiecte în bloc, așa că ne-am gândit că, dacă am renovat ce a mai rămas de renovat, Casa Ioana ar fi bună ca loc pentru alte ONG-uri care ar putea să-și dezvolte proiectele lor. Am început discuțiile cu Alice de la Spiritul Copiilor. Asociația se ocupa de educarea copiilor cu dizabilități, în special a celor cu probleme de învățare sau cu alte probleme mentale. Când am abordat-o noi, Alice lucra pentru o clinică. I se dăduseră două camere. Cristina și cu mine ne-am dus să vizităm copiii de acolo și am propus să o ajutăm pentru că nu prea avea resurse, iar noi aveam foarte multe mobilă, inclusiv mobilier pentru școală. Așa că i-am oferit un loc în casa Ioana. Nu puteam face nimic oficial până nu ne veneau documentele legale, pentru că Alice depindea de recunoașterea inspectoratului pentru educație de unde îi veneau o parte din fonduri. Am răspândit de asemenea vorba prin lumea ONG-urilor că avem acest spațiu disponibil pe care vrem să-l oferim pentru diverse proiecte. Ce rost avea să stăm singuri în acel bloc dacă nu-l foloseam? Am fi putut împărți costurile de întreținere și toată lumea ar fi ieșit în câștig. Curând însă aveam să ne dăm seama ce însemna să lucrez cu ONG-urile românești, pentru că ONG-urile românești nu aveau bani. După iarna teribilă pe care am petrecut-o singur în zăbrăuți, avem o o primăvară plină de speranțe. Alice fusese de acord să mute școala în casa Ioana. Aveam în sfârșit un proiect de care să mă ocup. Am început să renovez singur parterul. La un moment dat, la lăptăria lui Enache, l-am întâlnit pe John, un tânăr britanic care călătorea prin România și voia să facă ceva. Am aranjat să ne vedem a doua zi, dar nu am stabilit nicio oră. Când a ajuns John, eu eram la intrarea în bloc, înconjurat de copiii din cartier, vopsind firma casei Ioana. Cred că a fost puțin surprins să-l vadă pe directorul unui ONG românesc cocoțat pe o scară în mijlocul unui ghetou. Ne-am dus sus, am vorbit despre proiect, iar el s-a hotărât pe loc să se mute acolo cât mai repede. Am început împreună să văruim și să renovăm. Aveam în sfârșit companie. Următorul tip care a venit lucra cu un ONG britanic, Health A.I.D. Voluntarii aceia aveau grijă de copiii cu HIV de la spitalul Colentina. Martin era asistent, dar căuta altceva. Așa că eram de acum trei. Și împreună am aranjat la timp școala pentru copiii lui Alice, adică la începutul anului școlar în septembrie. Alice ne-a inima pentru că nu a mutat școala decât în noiembrie, iar noi abia așteptam copiii. Martin a trebuit să plece, așa că nu a mai apucat să se bucure de roadele muncii lui. Școala s-a mutat la parter. Erau copii cu dizabilități și cu afecțiuni mentale grave, cu probleme de comportament, dar erau extraordinari. Și era o atmosferă minunată atunci când s-au mutat copiii. Se auzeau râsetele copiilor, plânsetele lor. Era viață din nou. Era ca un spirit care însuflețea clădirea. Era vie. Ne dorisem asta cu disperare și era o bucurie să fim din nou acolo. Bineînțeles că Alice nu avea bani. Bineînțeles că Alice nu avea de unde să facă rost de bani, dar Alice era neostenită și nu voia decât să lucreze cu copiii. După ce a plecat Martin, am rămas numai John și cu mine. Ne-am apucat să lucrăm la al doilea etaj, pentru ca școala să se poate extinde în anul următor. De obicei făceam muncă fizică, iar seara stăteam și filozofam. Făceam asta șapte seri pe săptămână. Am învățat de multe lucruri despre mine în acele nopți. Am învățat să mă uit adânc în sufletul meu, un loc nu tocmai confortabil atunci când îl abordez prima oară. Am găsit lucruri pe care nu voiam să le găsesc și pe care nu voiam să le văd cu adevărat. Era o călătorie de cunoaștere de sine, dacă vrei. Și el a fost un profesor bun. M-a ajutat să încep să înțeleg de ce fugeam și ce încercam să descoper. John punea întrebările foarte deschis, iar eu trebuia să răspund la fel. Era ca într-un mariaj, dar unul spiritual, pentru că eram complet dezgoliți unul în fața celuilalt. Odată, la începutul primăverii, am observat foarte mulți bărbați care se rădeau în cap și noi nu înțelegeam de ce ar vrea cineva să se radă în cap. Dintr-un motiv ciudat, John a spus că vrea și el să se radă în cap. Eram mai mulți voluntari și ne-am dus la barul Constanței. Ne-am așezat în grădină și Constanța a adus carafele ei obișnuite de vin. Noi am cerut să încălzească apă, am scos foarfecele, lucrurile de ras și un prosop. Și am început să-i tai părul lui John în mijlocul grădinii, în fața celorlalți. Localnicii s-au strâns în jurul nostru și se distrau la fel de bine ca noi. Crede-mă, nu e ușor să razi capul cuiva cu lama. Cred că l-am tăiat de nu știu câte ori, i-am crestat scalpul. La sfârșit avea un cap chel ca un funduleț de bebeluș și l-au usturat câteva zile. Dar a meritat distracția. John a plecat imediat după ce au venit voluntarii SCI, Serviciile Civile Internaționale, o filială românească a unei organizații mai mari, cu sediul în Franța. Singurul motiv pentru care a plecat a fost că voia să meargă mai departe și să viziteze India, Mother India, cum îi spunea el. John era încă în călătorie. John era un om pe care nu-l voi uita niciodată. Apoi au venit primii voluntari de la SCI, doi români, Mircea și Cătălin. Amândoi erau din Onești și vorbeau fluent engleza. Nu mai știu de unde aflaseră de casa Ioana, dar au venit să întrebe dacă pot ajuta cu ceva. Până la urmă, s-au mutat în casa Ioana și au devenit voluntari pe termen lung. Cred că au plecat prin 1998. Locuiau în garsonierele de sus. Primul a fost Mircea, iar după un an a venit și Cătălin. Așa că aveam deja doi voluntari români care curând au devenit team leaders, conducând echipe de voluntari care veneau din toată lumea, mai ales din Europa, dar aveam voluntari și din America, Turcia, Japonia. Iar viața devenea teribil de animată în timpul verii, când era atât de multă muncă, dar și o atmosferă plăcută. Apoi, Asociația Națională a Persoanelor cu Handicap a înființat o școală de calculatoare în Casa Ioana, un centru IT pentru adulții cu dizabilități care veneau să învețe cum să folosească un calculator și luau o diplomă. Mai târziu, au venit voluntari care voiau să stea mai mult. Am primit la un moment dat un e-mail de la o fată care lucra la un proiect în nordul țării, preda engleză și nu îi plăcea acolo. Catherine era o englezoică foarte frumoasă, foarte atrăgătoare, cu un păr negru superb. Mi-a spus doar cu câteva zile înainte de a veni că este și cu iubitul ei și m-a întrebat dacă sunt de acord să se mute și el. Eram încântat pentru că nu știam exact ce îi puteam da de lucrul lui Catherine, dar unei tip da. Aveam mare nevoie de un bărbat care să mă ajute la renovări și am fost și mai bucuros când l-am văzut pentru că era un tip foarte bine făcut, foarte masculin. I-am mulțumit în clipa aceea lui Dumnezeu pentru că mi l-a trimis, iar Chris era bucătar de meserie și ne răsfăța adesea cu mese copioase. După Chris și Catherine au venit Monique, o fată de vreo 20 de ani din Noua Zeelandă, pe urmă Isi din Eleveția. Cei patru erau toți pe drumul cunoașterii de sine. Tot atunci a venit și primul nostru beneficiar, un tip pe nume Ștefan. Ștefan avea un handicap la un picior, avea 18, poate 19 ani. Noi l-am adoptat oarecum, iar el s-a mutat în casa Ioana. Eram puțin îngrijorat pentru că nu știam nimic despre el, doar că îi convinsese pe Catherine și pe ceilalți că nu are unde să stea. Venea dintr-o casă de copii și trebuia să locuiască și el undeva. A devenit un membru al familiei și, cum era un tip scund, probabil din cauza handicapului, îl strigam Ștefan cel mic. Munceam mult și ne distram la fel de mult. Fiecare seară era fantastică. Aveam seri tematice. Într-o seară ne îmbrăcam ciudat, în alta elegant, luam lucrurile și îmbrăcămintea care fusese donată, iar camera cu hainele se preschimbase într-o imensă cabină cu costume de teatru. Am petrecut împreună un Crăciun englezesc pentru că părinții lui Catherine au venit în vacanță și au adus multe lucruri de care ne era dor. Ne-am așezat la masă. Eram toți. Catherine, Chris... Ștefan, Isi, Monic. Și am avut parte de un Crăciun cu buding și plăcintă cu mentă în mijlocul zăbrăuțului. Viața era atât de plină, viața era atât de frumoasă. Copiii erau jos, tipii de la școala de calculatoare erau prin prajmă, totul palpita. Aveam sentimentul că lucrurile se schimbau într-adevăr și se schimbau în bine. Tot în acea perioadă am descoperit că mă îndrăgostisem. Lucrurile s-au întâmplat cam așa. Prin 1996, după un episod foarte prost cu Ministerul de Interne, Cristina m-a invitat la nunta ei cu prietenul ei de atunci. A fost un șoc. Nu credeam că se gândește serios la căsătorie. M-am întors în Zăbrăuț, unde locuiam singur atunci. M-am gândit câteva zile la ce mi-a spus ea și mi-am dat seama că simt ceva puternic pentru ea. Eram însă în fața unei mari dileme. Eram un prost dacă îmi închipuiam că o relație între noi ar fi putut merge vreodată. Eram mai bătrân decât ea. Cristina avea pe atunci 27-28 de ani, iar eu 46, locuiam în zăbrăuți, eram falit și nu aveam nicio perspectivă. Nu mai țin minte cum s-a întâmplat de am reușit să prind curaj și sub pretextul unei întâlniri la care aveam nevoie de traducere, am invitat-o pe Cristina la un restaurant de pe malul lacului Snagov. Atmosfera era foarte romantică, cu lumânări și muzică în surlină. Ne-am așezat, am luat masa, iar după masă i-am spus vreau să-ți mărturisesc ceva. După ce o să-ți spun, poți să-mi dai o palmă sau să o iei la fugă, dar eu trebuie să-ți spun, cred că te iubesc. Cristina i-a picat fața. A tăcut câteva minute bune, apoi mi-a spus, atunci ai trei luni să o dovedești. Trei luni am făcut curte și am reușit să o conving. A renunțat la nuntă, iar noi ne-am căsătorit după un an și ceva. Am trăit foarte intens atunci. Scream poezii, scrisori de dragoste, a fost foarte frumos. Mai târziu ne-am mutat împreună într-un apartament din apropiere, pe strada Lirei.